عليه وسلم إني لأعرف حجراً بمكة كان يسلم علي قد قبل أن أبعث إني لأعرفه الآن رواه مسلم وان انس بن رضي الله تعالى عنه قال ان اهل مكه تا سالوا رسول الله صلى الله عليه واله وسلم اي يريهم ايه فراهم القمر شقتين حتى راوا خرا بينهما متفقون علیه زمای عزت مندو حاضرینو مسلمانانو نو ما یو آیات مبارکا او یو د حدیث د نبی کریم علیه الصلاۃ والسلام مستاشو باندې ولشتل یک اله الا الامین د پیغمبر علیہ السلام اغا عظیم او لوی شان بیانای جدا سے شان په دنیا کې د نور انبیاله السلام او د نور انسانانو نور دایا سر نمداد دا الله وايي آیا دا جہی د کفار کل پیغمبر فهم له منکرو ندوی دل رناشنا غنوند کی د ربی کریم علیہ السلام شان او ذات او شخص مبارکا یودا سے شخصو دا تمام میدونیاوا کوواور سره پېژدو د وجه نه زمونږ ددي کتاب او زمونږ خاتم خاتممون صلی د صل الله وسلهمه نه مخکې چې سومره پې غبران دنیا دنیاته راېلي نو غټولو خپلو مد په خپل, خپل کې د نبی خير الزمان د شان او د عزتنه خبردار کړي دیو دی د دینورو دینونو والو تا د خبره تواتر سره ثابته وا يق تواتر ويقين او قطعتا چې نبی کریم عليه السلام د الله اخیرنی پیغمبر دی دا غ ټولو کې چندته معروف شخصیت په دنیا کې بل چاان نه دی تتل دی څومره چې زمونږ کې غمبرلیصللا او السلامقرآې حقیم کله درې بپاره ذکر فرما دی دی سورانې مرران کې سورہ ال عمران کی الٰہی عالمین ذکر فرمائے لے۔ قرچہ سورہ ال عمران درہم افارک کی آیات مبارک دے۔ کی کم پیغمبر به الله دنیا ترولی غلو نو داغه پیغمبر نه او دای په واسطه دې د امت نه الله وعده غسته چې کزما اخیرا نه پیغمبر راړو نیمان بم ته راایي تصدیق بم کوی او دا وو مدد او مشرط پکوي نو هر امت کې زمو پیغمبر علی السلام لقد انور پشان مشهور چې خیرنه پیغمبر پرای اغایت مبارکہ دادے سورہ ال مران یو ایت نمبر 3 فرمایو اذ اخذ اللہ یا تاغ وقت یغش دی وال میثا قن نبی کلکا او مزبوت واد انبیالہم السلامنا لما آتي تو کوم من کتاب خا مخه چې درمی کو تاسوته د کتابنا وقمت او د پوهیا او دله مو د سمجناجا او بیارا رسول تاسوتهځما اخیررارسولله غ وسلم تا دلی السلام نه راوالي پریساې سلام پورې ټولو کې غبانونه داوا داوا م د قلی مع معاکون او دا خیررهې پیغمبر غمبر تزی کوي دا غدي او کې چتا چې تاسو نعیز ما فی غمبرانو او استاس قواستی استاس امتن وادالم لتؤمنون نبیهی چه خامخا ایمان برولی فدی فی غمبر بانی او خامخا دبی مدت و نسرت بکوی قال فرمائلي وَلَّا أَقْرَرْتُمْ آيَا تَاسُ إِقْرَارْكَ وَيْكَ وَأَخَذْتُمْ عَلَى ذَلِكُمْ إِشْرِي أَوْ قَبْلَ وَيْفَدِي زَمَادًا وَادًا قالوا نطول في غنبران عليهم السلام فرمائلي أقررنا اللامك إقراركو قال فاشهد والله فرمائي ليونه غواشي وأنا معكم من الشاهدين أوزم يمتاس سرد غوهاننا نغرة طول أمتنا طول في غنبران ودا خبر في جندا د دنیا تا خاتم النبیین صلی الله علیه و آله وسلم روان ده دین لوی شان بسی لا پیدا نه زرګونه کاله پس مفیدا کی او ذکر خیری د انبیاء ال مسالم او د امت نوروان ده تمامی دنیا په شت اے تردی چې غټو پی جندو وونو پی جندو غورونو پی جندو الله دې مون با نې ابراهیمو کې چې مونګه خپل نبی داوود دا شان مطابق پی جنو لکه حدیث د مسلم شریف تا شروعان دی ولوستو جابر ابن سمره رضی الله عنه روایت ته قال فرمایله وَيرسول الله ص الله عليه وعا وصل م فرمري اني لا آري خوو حجررم ب مّته ب شز خا مخافې ج یو کاني په مکه کيبکانیصلّ معّ قبلاً غ باته ما لا نبوت نو بله او پهما بسلامناټول اننی لا اعرفه الان زی وسم فی جنم بعض العلماء و ادا حجری اسود فی غمبر علی سلام صلى نبوت نے او چه حجری اسود سر بترید وی سلام علیک یا رسول اللہ جنتی قانی وی اے اللہ رسول فتا دے سلام اباظ شارہین وی دادا مکیم و په پا پسو او کانیو چو سبادو کی پتشے ویدے تا اللہ حبیب چه بطیرے دو ناغب پی صلاح مچھو رو تا گورا کانو پی جمدو دم را معروف شخصیتو ایدم انگ نمخ کی کتابونا تورات او انجیل شریف راغلے پاره کې زموند پیغمبر عليه السلام صفات لیکلی شو دا قران فرمایلي نہمه پارا سوره আরাف کې رب کریم فرمایي چې زما د نبی اخر الزمان او خاتم النبین ذمر الی شان دی آيات دې د نهمه فاری سوره اعراف يو سر و پن رستم الذين يتبعون الرسول النبي الامي هغه خلک چې رواني دي الله د رسول د نبی او د امي په سي صلی الله عليه واله وسلم زمو پیغمبر ته امي وي او جدی وجه تسمیع او سو وجه علما او ذکر کړي جتا څه بچان یاد دي او هغه طالب یادږي یادی ودني یوم می هغه چاله وای چې کل نلی کل کول شی نلستل کول شی دا ده او خلقو په حق عیب ده او زموږ د نبی په حق صفات ده او شان ده الله لوګو اے نلستل او نلیکل دعامو خلقو پا حقی عیب دے او زمون دی په پا حقی او لوی صفت دے طول امر زمون پیغمبر تک بدا سی مخلس شیعو نیویشو ناغی لستے نشو او ترخیر پوری لیکلب نشو لکول اللہ وی ولا تخطو ہو بی امینک ایدھا اللہ رتاب المبتلون زبا حبیب تاسو په خلا اصلي کله شي کوله غن شک کی هو سم شک یو بیا وینو رم شکوې jira kitab khoday likle guradi likal kole shul le nusul kole shul khona sa piyoda shi kitab salikh ka lafas da guid khule mubarak کې تماام د دنیا دا غې د مخابلي ناجزدا د اومې چې ټول د نړۍ مني چې نلي گل کولې شي نلستل کولې شي او دا سې کتاب د مبارک خلې نېاري شو چې تماام د دنیا ورته حیراندا او قران نسموي اولما ولي کړي وې د هر دوی موجسات وا داغې د وفات سره ختم شو وجب ان تبيغ امر خصوصيته و غي وفاديهم وجزه سب جنديل او سب قران و ننسو ن كلام حكيم فتو بصوره مم مثلي هي كفار كتاس دا کتاب كتاب الله حبيب دزا نه جوړ کړي دزي ميدان تذیخ یوم مختصر صورت جوړ کای ور کفار اوسم سر کته د دې کتاب مخالفت شي کوځ کوي و انه لحسره علی الکافرین دا قران حکیم وکفار یو لوی افسوس دې د مقابله ورسې چل ورزی دا غیر کتابونو وجود نشتا تنا سوار اولو يخل کتاب په خپل اصلي شکل کراړه نه نشتا یا به اردو ترجمه راډي یا د که ک يهود ته يخپل کتاب راړه او دا کتاب موجود ده اذ دي مقابلې نه تمام کائنات ثري هغه عاجز دي دی. دي وجنه زموږ د پیغمبر علي السلام پر زورګنو موجزي پټو لو کې لوي معجزا معجزت قران دا سینو کې پروت ده واړو واړو ما سبحان دي خبر اندور دي خو کتاب الله سینه کې پروت ده ليو ورته اوميدي وژن وې څو پښوپدي یو وځوي ها تاسو نه معاف دا زنه نا دې مومي ورته زک وې ده الله حبيب تو ام القراء کې پیدا شوه د مکی مکرم یو د قران کې مورث ام القراء وي د طولو خارونو اصل علا ام القراء د تولوي وي وي ام غربای کې مورته وي لکه د مور نبه چې پیدا کی زما کې پیدا کا غند فرتا وا د ښاوی نه غړو وي کمز نه غړو زع مرکز دې تابا مرک دی بعض ومبل ق را ورتهزه کوئ لکه مور سره بچولله ته سلی وي چې سینې سرې جوښړ او جوړ کېي ما واللهته د الله د کور سره ته سلی وي چاکې چې بعد دی که نه کاپې سره دره چې ل کوم شکو دیو جنو دما یو حکمت ذکر کړي وای هر شی د ښي طرف نشورو کی او طواف د طرف را شروع و واي ويجد عدد زړه او د ثابې په منسک لري له مناسبت ته د مؤمن فجر کې د ویکور یو لوی عظمت الله ایه او څنګه ده دا زه ټول مت تر قیامت پوری قبلا او کعبه ز د قیامت مل الناس تا کور چی وی دنیا بم بادای هک ځانې یا ور ونه چی قیامت مل چی کعبه موجوده وی خلک جنوم ورو د دنیا بم موجوده وی د یوز هم ور ته ممیز کوي د ام القرا وسی دن کې او ادره مو جزادا وای منسوب د مور ته لکه ما څنګه مور نه پیدا شي نو د ګناهونو نه پاک د زموږ نبی ته اميولې وای دا هر قسمه عیب او ګناه نه شو پاک صلی الله حبيب د هر ظاهري باطني عیب نه نفقی باتینی عیب لابوناہو نا باتینی عیب لابوناہو نا باتینی عیب لابوناہو یا روئی سڑے خسرے نے خوچگلی کئی تڑے خسرے نے خجب خطن لاکر تڑے خسرے نے خسترگی هر استعمالی زمون پیغمبر دہر ظاہری او باتینی عیب نفاکو دیو جن حضرت حسان داللہ دہ حبیب صفت کئی وَأَحسنا من کالَ تقَُّ علي وَجمالَ من کالَ تَ لدّساهُ خولقت مبارّ أَم من پُلّعبٍ کاأََّ کا خولقت کا ما تشاهُ زماهبيبا زمسترررگ ت نسين ک تن او ویندوجه سمره بچی روړی خوستا غنته بچی چا اور نزیبولو وای ته په هغه د هر عیب نه داسې پاک پیدا شویې ک انک خلقته کما تشاءو تبوی چې څنګه د خوخونو اغشان الله پیدا کړې الک تاسو خوخکار شې ک انک خلقته کما تشاءو الذي ها رسول ونبي او مي يجذونه مكتوبا عندهم في التوراۃ چې مومی دې د ځانو سره لیکل شوی په تورات, <شرکی> hey, تورات او شریف کې قرآن وې زموږ د پیغمبر صفات په تورات کې او زموږ د پیغمبر صفات په انجیل شریف کې دا يهود او نصوارات تواتر سره زمو پیغمبر په دې دا د جهل د وجه نه دی زمو دوشمنی نه کوي د قران او د سنتو دوشمنی د جهل د وجه نه نه دا سو ما جره او حسده و دا اعداد یو ناکار شید الله دې په مو ته شطور په حفاظت کې اوساتي وګوره دا الله حبيب تمام دنیا والو فی جند سر دي چکان او غټو پیژند سپيږ پی د ښاڼو غټو پیژند غړو پی صحیح حديث کې راغلي د الله حبيب جبل او حتخه تلع او ور سره ابو صدیق عمر فاروق او اسمان جن نورين رضي الله تعالی عنهم دې دا الله حبيب چې فقار دري او غرد خوشالي نده شي قضیۃ طور حرکت کولو وراگر په دې د سوق ولارده دلاله حبیب ور ختم مبارک اواز ولا وی اسقط یا جبل کنارش ته ولي خوش علی الناس خزی انما علیک نبی و شديق و شهیدا پتا خد الله پیغمبر او د پیغمبران او سردار ولاړ دي او صدیق دوه امت ولړ دي او دو شهيدان ولړ دي د پیغمبر معجزا چديدو صحابو ته وسمې داوي شهادت ته پلاوي صلى حبيب د غزوه تبوک درات له او د اخرنې غزاو د د جبل احد تبوک پلا رب بغر المدينه المنوره تبوك خاري ذا جبل يوحقاري تبوك नाराज ذا الله حبيب هذا جبل يحبنا ونحبه ذا يوغرز موږ سره مين ساتي او موږ هم ور سره مين الا اغرنوك جنته ذا الله حبيب سپينه اغرنوك دی وجنو لماولی کی دی وای جبل وحد من جبال الجنہ دا, دا جنت د غrunناره د اخل حبیب د محبت د وجلب د دې زما کینه ولړی په جنت کې بيکي من جبال الجنہ د زمو مقدس پیغمبر دې الله دې مونته توفیق را کی کما حقه مونږه مپېژل اے فون وګحو ته یځه مشهور واقعا صلی الله حبیب صلی الله علیه وسلم په مسجد کې اوله منبر نو ند کجوري یوتنه وزنا تا الله حبیب هغه ته تکیا والا او صحابه کرام ته به قران او سنت او خطبه وی بیا زنا نه واغې ورته خبر راو دې یہ قربان ذمائے غلام دیو دلرہی پکار ترکانہ پکار 150 پوری گی دو کی اجازت مو فرما ہے جو اس پر بدلنے شروع کی, حبیب کی اللہ حبیب ابتدا کی اجازتوں کو حبے و اجازتوں کو اللہ نے مگوتا شہر مدینے منورے لے پرس مدینے منورے سرہ وا کے قافز ہے سنا کدی تری آ بھائی غزو دل ہی ہے وہ سب غزو دل ہی ہے د دغااب مقام د غز د لرګې پ غبرلی اسلام ته مبر جوړکو دا مبر درې پوړه ی هم زمونږ د مسااج د کې سه پوړه و وله هبي به پهېمهپړی کې ناستو سب چې بیاوي پې م پړې پوړه و کې ناستو اوابکر نه زی لاو چې خلیفه شو نو د بر ته ووجې نه د درېې نه دی درې مباه کې ناستسته عمر رضی اللہ عنہ چې خلیفہ شو دا هغه پدری بو وكیلاستو د دې ستوجه شریعت کې د غوړې عزت دا ما چې د دفتره پکې چې دا هغه د تاسو وي عثمان رضی اللہ عنہ چې کله خلیفہ شو د زموږ کتابونو کې هغه حیران و چې درې پوړۍ یو درې اشخاصو استعمال لیک پدې دره پک ته لای کېنی خلک وې د عمر رضی اللہ رسول اعظم برابر اګه پدې مکه دی وي بده عمر رضی الله و سر برابر برابرګه اګه پدري مکه کین... ابو بکر رضی الله و سر اعلان برابرګه اګه پدري مکه نو دا رو چا خیال کېږي چې غو په غبر سره وسوږ ذات برابر ورکی نو پدري مکه ناس ورته بد بدوم کتل دوی په پوش ورته وي چې ګوره کپه یو کې ناس متذيو عمر رضی الله و سر اعلان برابرګه زړه اکا پا دید ویوکین آتن تا سوی ابوبکر رضی اللہ عنہ سریزان برابرو ادا د اللہ دا حبیب منبر حدیث کے راغی دید و منبری علا حوزی ادا جیب منبرو تا اٹھول دید دید منبر رومت تبسید دید لیکن دا اللہ حبیب وی بیتی و منبری روزت من ریاض الجنہ وی دا منبر نر زما د کوره پوری د جنت د باغ چو نه یو باوي چا علماء وی کلی حدیث په حقیقت حمل له د غزمک الله راغست د جنت فردوس را ا په دغه د خپل حبيب په مسجد هيخه اداو بیا دې نه پورته کای جنت ته بيو ما بين بيتي و منبري روزه تب من بالرياح الجنه اولما او الله <سؤال> یمده ولما او قبر رو د نور نه لکی ای حساب هم کړه ته لپاره تا چې زور پاتې د نبی رسول <سؤال> په منبر نه راواله تربته پوری طولا دریاذل جنان د ازاد 350 گزا سورہ درې پانز دس گزا سره پاتې جوړی سورہ بای او دا عرز بارا کی علماء علیکلی صندقی راغلی دا عرز بارا کی صندقی راغلی او دا طول بارا کی صحیح روایت تیر صحیح اینو بخاری و مسلم شریف ما بین بیتی و منبری روزتن بالریاست الجنہ اتا صواہ علیکل درمشکاش شریف تیر چی بعد ایک لغز قبر راغلی علماء علیکلی دا ثابت نرے دا ثابت نرے دا, دا, دا خبران د تاسو لندرفن روز د څورګه شو او عرازان علماي کرام خاموش دي او ژوند کشن کاليب غړو انشاءلو ويبنا هم بازي دکتورات شاگردانو له وی په لومړي شاله به نه ځکه یو پور غړو له ارسلوی جم بابو زکه نو لکو راکنه په دې یو پور نه غل دکو ددلله ح چې مبر ته راغې او خ شوروکه نهخبره خو درلا ده دغ غ وچته نه دکه جوې دغه شان خالي پې شوه نه هغې په همبر پې ژ د وره داسې پ غبر د د شو هغې ج شوکه په م دی د به کې او داسې اوجرن چې لا جه ټولو صاحو په مجدې د بهوي کې اوورې د دې خبر په بي تو نو فراق شړل تعالی حبيب دې مبرنا کوش وو او دې کلارو له احادیثو څخه راغلي وې دا چې جړل لك ماشوم فارودر کې وشي ځړې او رسول الله چې کلاو له ځي کلاړه دا لك مور چې بچي دې سي نه سزا جوکي هغه څه کله وي شنې بزري مولا چې وداخذي شوي دبر به وځي چې دی او ګورې وانه په وخت خلق یو وڅ لارګي د پیغمبر شاعت پیژې دي او ثومتی دا خپل نبی روښېښه د لاکو په شکل کې شرمېږي دا غون دي په واده شرمېږي ایک څنا وکور کیته پوس کې جستا دید شو نو ستاسو شکر دا د دین غوته چې د دین د اسلام راځي چې اپچي ولونه واده کله نو دا د پیغمبر د دین مطابق او په دې دین اسلام نه څاغه وبوند د تیرمبر د دین مطابق دی دا خو باغ شو کوم چیز ما دین اسلام دی چې دا ظاهره او باندې اور دا ستاسو ټول د چا د دین مطابق دی دا الله یو قانون ګره اسلام سره یو قانون منل از دې ورته سره لو قانون منی او عملانه منی د په ملک بغاوتي شالې کې کلی تا سره واه قانون چې چیتا دمل قانون دے تسلیمو میں خو عمالان بغاوت کئی تو دے باغیانو کی صحابی کی کنا کہ اس نے ویاو قانون ما نم قرآن سنت خو عملی بغاوتی دے نند امت مسلمہ پا خلاو زڑکی خو قانون دے قرآن و سنت تسلیمو خو عملی مو بغاوت اختیار کرے نو عملی بغاوت والبم فقبر کنی شیوے دے چو ایمان وما دینوک د لیشې د لېږدین زما په دا خو با او شکوې دا خو با او شکوې چې اغم دین دا په ظاهر او باندې نو نه ستاس ته کی وی وره زما عزت مندو او نو پیژل دوه ګټو پیژل دوه هر شی زمو پیغمبر علیه السلام پیژندو د جههمای وهدي تاسواندي و اوول اهلی م کې والله ن سرزی الله وي رسول الله صلی الله عليه وعالی واصلله منه مط غ وکهه وي چې د پې غمبرېمونږ ته سر نخو خ تاسو په ا هم ال قامه شقط د سوار لپوه دله حبي کو ته شارهو که دوکړی شو په مکمو کاررم کېی غر د هغې نور ووي او جبلې حرا هم ورته وي تاله د ح چې غ شپ میاشتې بعضت کولو نودي غر, غر غار د غې ته غارې حرا وي د جبلته جبلې حرا وي غر دی. له خلک په سووره سووره دب وخېژي الله خپل نهوي ته سوه نو پوته او تا لکه داسې غرته سم په دیوار چې خجي او سم ډر زیانته او بیا چېباره ورو في اوغا غر ته لاه ډیره خطرناکره هغېله ختم سین سان نه ده او که سړی د تاریخ پهنییت وروې ي او هغه یې کینه منلو نه کار دی نه غاړه وروڼه په کار دی نه نور شرکیات صرف یې سره وګوري د خپل پیغمبر د تاریخ او د برد زه نو دا جبلی نور د سپوږمۍ په منځ کې راغیو یو ثیو په لاله لاله بل بل په لاله دا زموږ د پیغمبر د نبوت غنخه وی چې ټول د دنیا په د سپوږمۍ ته اشاره او په سپوږمۍ څخه د ټوکرې شو هغه د کوفار دا تاریخ زړه د خبرې راړي او زموم د پیغمبر په تاریخ باندې د زالو باندې څه څه نوم کړي هغه د ذکر کوي دا څومره خبره ده په دنیا وله وله خبره کوي دا او د اسطورې روغه ته خپل انیش یو شو دا خبره نه ذکر چې سپګمای ټوټکړې شو د سید العالمین دQtGui دې شارې توجهنا دژوند پیغمبر زماي ځکه د دومره لوښه یو حدیث کې راغلی الله حبيبنا چې تاسو وګی تاسره څنګه دا پته ولګی چې تاسو د الله پیغمبر یې نو چې په سونو ذروګونو زداایل خو یو پاګه دلايلو کې دا مولا حبيب و عزت مقيم ته قرونو کې روان نمکی مکرمیتو لکورو نا دی غرون لی مکہ مکرمہ بطحائے مکه مشهور زیون دی مل اللہ حبیب ویسا ملائک رانا یو ملک برد یو پزمکر نا یو ملک برد وی اہو وی ہوا دعا دے رحمت للعالمین و خاتم النویین صل اللہ علیہ و و سلم وی آو ویوی دا اللہ حبیب فرمائی تل ایرانا یو پل یو واشونو بل پلز درونو ختم بے لس واشون پلز درونو ختم بے سل واشون پلز درونو ختم ناملک دے بل لوی چه گورا کتا دا د تولی دنیا انسانان راوستد اپیغمبر سرے تینی دا ټول با پیسبوک خیزی دانا چیزمون دا پیغمبر با دن دور درون دا داغوی غدید داغوی غدید داغوی دا غد دا هغه څه د بدوره او فکرې تلل یو پل د ټوله دنیا رایا د بل فن د پیغمبر رایا وګور چې ایمان یو غته د نبی رایا شکی له یو ښکاری اسوک چې وې دي نه غته یو اپ شړي رایا خو په تاثر کې اچي زموږ د افاضي د لوی دی د په خندا کوي اوصم اخبارونو کې خبره مخم کو سمبال کړی یو لیدر وو مرده اوس ناغلاص پرې کوله تا وحشانه سزا ویشي ورته وی وحشانه سزا باندې څه ده دا ورو مو کې هاه د وحشانه سزا په څو کیسه باندې ریس څنګه دا زریندګر دغره غلط لفظ دی چې په دې سړی سکټ کافر کې لا پر کولی دی د رګي و وانه څه تګورې دا د ایمان نقصان دی یو ډاکټر کله فیلوړي ناوی نه به لاس پرې کوو کله وي تا نه بخپ پرې کوو خو ټول خلکو چې ته ډاکټر پهې جللوست چې باید د هغ وانه او د د رډګي کاري او ګوره ړې د خ په پر او سړيني لاس پرې کو ځکه دا خلکو زير دا غصبي چې دا ډاکټر دي کې څه خير او د دې ته جوات یو بچاو کاتو چې دا لاس پرې کو نو نور ژوندۍ ژوندۍ بدد وسې الله په بشکی او محفوظه دی کې نو ایمان چيني دا پیغمبر اقل د ډاکټرونو پر نظر ځای پیغمبر او قران کو وی چې دا خل لاس دې نه پرې کوي کله دې نه ا داکټر وکنده اترخنه نو د داکټر هغه خبره ده د اقل مليخې ایمان دشته چې د نبی خبره هم شوکي د نبی دې لوی دنیا یو فلش او د پی غمبر عقل او فکر بل فلش کې په وجه نوموله ماو لیکلي د زړه آیات د سوره مومنون د تفسیر د لارې د لال حبيب اوله نکاح سره کې دا نضیق خودبہ ابو طالب ویلیوہ تاریخی خمران ادو قفار رول <سؤال> سرداران ناس خودبہ شاہی بھائی ابو طالب خودبہ قریش ناس نا ابو طالب ویلحمدللہ اللذی <سؤال> جعلنا من ذریعیت ابراہیم حمدنا دی اغزات لرچموئید ابراہیم د السلام حمدنا دی اغزات لرچموئید السلام ذ اولاد نهر ذولی و زرع اسماعیل او ذا اغا نسل اسماعیل اسلام نو ده چې ټول نسب ذکر کو وجعل لنا بيتا محجوجا وحرما آمنا مونته یو کور را کړ چې دا غیر حج خلق رازي اسلام نو مخ کې په دور کې مخ خلق ستراځه ابو را او سفارو دې کور ذره عزت چې څوک براله نو روټي او حبې او پر صرفه مقابله ورکو دي لیکن په خبره باندې څه وکړ؟ طب مقابله به روټي او عزت او یو بل سره ته حاجات او خدمت ايولوي کار خير کڼو له کوم څه کم چې صحیح عرب دي ده هزار او ذاران د مؤثمینو ریښه د مګور باندې خون کوټو له وی ال ای پی سی والے پمیاشتو میاشتو چې سم راځورګونه خلک راځي نو مفخره کې تاخیږي دا اوردلورو سره چې وايي خلک زګراجی په اوسلي ورکی چې د زومبره نا کریاله والا او چې شکر راځي ورته پېشته کوي دا, دا, دا, دا, دا حاجیانه خدمت په دا ځای کې مخابلي سره کوي دیو جنا د مکی مکرمه د حج په دوران کې بعض مساجد باندې سر لیکل شوی نو رجیب دی رجیب نکلي کلی ويا اهلا مسکا انهم ضیوف الرحمن فاريفو لمحقره هذا مکیوسی لنکو در الرحمن مل محمد الله پورته راغلی نتاس و دجوی قدر و پیجنائیس سنگی لیکنی بس آجد و باری یا احل مکہ انہم زیوف الرحمن فاعفو لہم حقا اے مکہ والاوداد الرحمن ملماننا غلی نتاس و سنگی دجوی حق و پیجنائی دیو جنائی دی دی کوشش کئی جہاجان و رو روبراری ہر جماعت کی کجوری پردیوی خیراتو نا پکئی لو اله سرات نکای خلق را جمشی لشل فل کسان یو جماعت جوړ کړي او هی پیشه را جمکای جدا بس کالمو د هاجار رسک خدمت وکړه مدنی منورې لجن مدنی خلق الله را کیوزه ال هاجان لچھے ور کوي خلقو لکجوري منور نور ه دیول ور دا غید ز یوسف الرحمانه بحق تکای ابو طالب وی وجعلنا له بیتا محجوجا موږ ته یودا س کور را کړی چې د هج کی او حرم د امن ځای موږ یې په خلکو مشران ګرځولی بیا وی ثم ابن ابن اخی هذا محمد ابن عبد الله د پیغمبر صلی الله علیه و نبوت نه وی زما داروار شه محمد بن دیود عبد الله بچی لا يوزا نو به راجول الا رجحب وي تاسو نه مګی کوم سړي زرتلې دی په دروندخي څه په خبره دا غره رابوتاله په حالتي او حالتي کفر كره وي شاسره چې تله دي په دروندخي فان كان في المال قل په ان مال زل زائل کده سره مال لښتوال کپه نو مال قتلوال د تشکر یولو کرطی او ربطی دي اما خام چې کی د دور ډوډی سره کې ما خام چې د خپل سټی سره کې او رده یو د जाहीरیت د دور چې اسلامه نظر او دا ما وي وهو والله بعد هذا له نبؤ عظيم واذا ما دار ورن زما دي الله بزه قسمي دي نفس بدلي او لوي شاوريغي څه و جوړي ټول د دنیا دا خبر په چنده دي ولت موتبر تاریخ لیکلي البداه والنهای ذکر کړی واذا الله حبيب چې په نخپلنی که بجولئی کراوست جولئی که بیو ده تولو عرب و مشرو ده مشران ممناث نعبد المطولد باوی وی زبایا مرمیا بجوان دیم خواو رئی اینا لی ابنی خاذا لشان زماد دی بچی وی نو ټول دنیا که شندو چل اللہ ده حبیب کم شان دے زکا اللہ دے قرآن شریف حیات کی أَمْ لَمْ يَعْرِفُوا رَسُولَهُمْ عَيَا دَيْخْفَلْ فِي غَمْبَرْنَ فِي جَلِي فَهُمْ لَهُ مُنْكِرُونَ نُدَيْدِي فِي غَمْبَرْنَا نَعَشْنَا عَرُوْتِنِي طُولُ فِي جَدُّونَ فذي فلا أقول رأي داننا سوال كوائكال سعيدا حق مقابلك فزد په انحاء د حسد کې راشي علما او یو واقعیا ذکر کړي ابو جهل سره خورهې ناشته ابو جهل سره څوک ناشته وایي مشور ابن محرم رضی الله عنه رسول لوی جلیل القدر صحابي و هو ابن اخته اخت ابي جهل دا ابو جهل د خوره دې ورته یا خالي ای زم ما ما هل کنتم تتهمون محمدا صلى الله عليه وسلم بالكذب قبل ان يقول ما قال دا پیغمبر چوس ک میخبر ک دی نا مخ کی چرتا سو دے پر دروغ و تہمت کی قتل و دروغ و تہمت فیو فقال ابن اخته والله لقد كان محمد صلى الله عليه وسلم فينا وهو شاب يدعى الامين ورتوي ايه نماذ خور بچيا الله فساد قسمي محمد الرسول الله صلى الله عليه وسلم من او ده جوانو قدته ابي في سبب امانت دار بهي تلك الكفار مشهور فصادق وامين بالغ مشهوره تاريخ واقعا چه دا الله خور دورولو کافیرو کور نور جور څو په دې جنگ راغه چې دا جنتی کان هجرې اسوت په دې خپل ځکه کې څوک کیږي نو یو ک빌وي مونگا بلوي مونگا ان قریب وځي په دې لوی عظیم قتل او قتال شي په څلسمه په دی وشو چې سبا دې دروازې رسو مخ خرافه زموږ په څلسمه وکړي تو پیغمبر موجودو دم بلچا او دلوان دکی